un pic, a fost uh, un pic trist, m-am trezit azi dimineață și era un pic și acum cu cât continuă vremea, parcă tot mai cald, să vedem, poate vine din nou zăpadă. Unii dintre voi am înțeles că ați avut uh, un Revelion super, uh, uh! unii uh, ați avut experiență spirituală puternică la Revelion și m-a bucurat să aud uh, acest lucru. Uh, aștept mărturiile Mi-o promis băieții că îmi scriu Și o să le auzim cu toții aceste mărturii Așa că E uh, îi, uh, îi fine. Mă bucur și de faptul că Ocazia vin și vacanțele voastre Și putem să ieșim la un sejur O să avem sejur cu studenții După cum s-au anunțat Și cu liceenii Aveți uh, în, uh, în buletin Aveți acolo informațiile necesare Abia aștept să ieșim împreună, să mergem uh, studenții cu boburile, ne-am ne -am gândit să facem concurs de la cu boburi, cum am făcut noi mai de mult. Uh, ceva chestii printre alte lucruri o să fie ceva fain. Uh, știm acolo unde, al, unde luăm boburile și mergem, nu știu, că, vreo 5 minute, tot că o în jos, uh, o, să fie, o să fie fain. Și licienii, îți pregătiți și ei să se, să se simtă bine, așa că vă așteptăm să vă înscrieți din timp și să facem ca să juri să fie faine. Nu? Ar fi păcat să stați acasă de, de aceste, de aceste uh, zile de vacanță. Câți așteptați vacanța? Câțiva, restul vă place mai mult la școală? E ok, nu e problemă. <laughs> După. Uh, începem proiectul 419, sunt entuziasmat uh, pentru el. Nu uh, știu dacă David, ai, ai, acolo ai pregătit... Proiectul 4-9 și un lucru care noi o să ne întâlnim duminica seara de la 7 de la jumate ca să ca să inițiem, să zic așa, proiectul. și că dacă aveți anumite sugestii uh, pentru ediția de anul acesta, cum puteam bunătăți, uh, scrieți-ne, puneți-le la, uh, s dat deja, uh, dărnicea, dar după, la stand de informații, puteți să le puneți și vă aștept să veniți duminică uh, să vedem uh, ce Domnul vrea să facă cu noi anul ăsta. Amin? Eu vă spun sincer, am uh, mari... Uh, am mari speranțe pentru anul acesta 2011, îl aștept cu nerăbdare. Știu că Domnul tot timpul vrea să facă ceva nou și abia aștept să văd ce înseamnă acest lucru nou. Amin? Sunt să văd cum va fi proiectul 4.1.9 din anul acesta, sunt să văd ce rezultate va avea. Sunt să văd cum va fi conferința. Dacă anul trecut au fost 500, peste 500 înscriși, sunt să văd cum vor veni tinerii anul acesta. Uh, Sunt curios să văd ce Domnul are pregătit pentru noi Tabera unde o să mergem Nu mai merge la o mergem de țel, mergem altundeva Dar uh, uh, uh, suntem entuziasmați Să vedem ce Domnul face cu noi anul acesta Și abia așteptăm uh, Să vedem uh, Vor fi și echipe care vor veni în vară Noi ne pregătim Dar uh, eu știu că Domnul va face lucruri mari cu noi Amin? Începem anul cu speranța aceasta Înainte ca să încep să, să citesc din pasajul uh, Nu îl punem acum video uh, uh, După <laughs> Înainte ca să uh, citesc din pasaj, aș vrea să vă știți o poveste care mie mi-a plăcut. Zice că micuțul Johnny aducea de la grădiniță în fiecare zi desenele lui. În fiecare zi mama lui admira desenele și le punea pe frigider. Dar un lucru a început să o deranjeze. Micuțul Johnny folosea doar culorile negru și maro în toate desenele lui. Crezând că Johnny are o problemă și nedorind ca această problemă se agraveze, a decis să se ducă cu el la un psiholog de copii psihologul i-a oferit lui Johnny tot felul de teste a vorbit cu Johnny, totul lui se părea normal fiecare zi, timp de două săptămâni testele au continuat, dar în fiecare zi Johnny aducea acasă desene în culori negru și maro, frustrat că nu, nu dă de rădăcina probleme, nu dă de rădăcina probleme, și temându-se că ceva grav se întâmplă cu Johnny, psihologul a decis să-i dea niște hârtii și o cutie de croane colorate să observe ce se întâmplă. Micuțul John a deschis cutia de creioane colorate și a zis Wow, ce faci? o cutie de uh, creioane noi. La școală avem numai cutii vechi. Singurele creioane în cutia mea sunt negru și maro. Uneori problemele nu sunt chiar așa grave, nu? Mi-aduc aminte tot de o întâmplare în care uh, Johnny a crescut și uh, um, era, avea o problemă, avea o problemă destul de, de gravă. Uh, el când se punea în pat când să se, se culce, tăia, să stingea becul, credea că e cineva supat. Avea senzația aia. Nu a să aibă El nu avea senzația aia. Cineva e supat. Se cobora, se băga supat și se stătea acolo. Avea senzația că cineva îi împat. Și a mers la psiholog, știi, tot așa. Iar o, o mers la psiholog și au psihologul, când tot pus întrebări, a zis, au asta e o problemă mai gravă. Vreo șase săptămâni va trebui să vii regulat în fiecare săptămână să rezolvăm problema asta. Și era scump o ședință. Și după perioadă Johnny nu mai vine, se întâlnește cu el la Carrefour, cu psihologul și Dar Johnny, tu ne ai mai venit la, la, la ședințe? Nu a mai venit, uh, domn psiholog, au uh, rezolvat ata problemă, au tăiat uh, picioarele de la, uh, de la pat și nu mai am nicio problemă Bun, haideți să deschideți la, la Evanghelia după Ioan în seara asta Evanghelia după Ioan un mesaj pe care Domnul l-a pus pe inimă să, să vorbim astăzi, la început de drum. Ioan, capitolul 1. Ioan, capitolul 1, versetul, mergem la versetul 40. Puțin știți că ziua de șapte pentru mine și Mona tot timpul va rămâne specială. Fiecare lună o sărbătorim. Astăzi e un an și două luni. Un an și două luni de când eu cu Mona ne-am căsătorit, așa că noi în fiecare lună voi pregătiți-vă și voi, țineți minte ziua aia ar să fie specială în fiecare, e sfântă la noi ziua de șapte dar normal astăzi e și, e și ziua lui Ion, Ioana Ionuți, cât sunteți în sală cu astfel de nume? puțin, sunteți, la mulți ani dacă ești lângă cineva poți să dai mâna cu el și Boboc Ionuț nu mulți, nu știu de el, A fost, o ezitat nu știu de Boboc sau Ionuț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 Nathanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? vin și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Nathanael venind la el și a, zis des, și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști, i-a zis Nathanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip când erai sub smochin. Nathanael i-a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Trebuie răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochim, crezi, lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerul lui Dumnezeu, suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Și întoarceți la Matei, capitolul 4. Matei, capitolul 4. cu versetul 19 și scrie așa un singur verset citind aici, din Evanghelia după Matei, spune, el a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dacă iei notițe și bine faci dacă ei, așa să notez titlul din seara asta și titlul este Vino și vezi. Vino și vezi. Și haideți să mă rog și după aia vom începe călătoria în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, să mulțumesc pentru seara asta, pentru prima seară de tineret din anul acesta. să mulțumesc pentru fiecare tânăr care a decis să fie prezent aici, a pus de o parte din timpului și a făcut timp, doamne, și a crezut important să fie la întâlnirea asta. Mă rog, ca să-l binecuvintesc pentru faptul că a decis să fie aici. Și mă rog, doamne, continuare, tu să-i să vorbești fiecăruia. Vorbește mie, vorbește fiecăruia de aici. Ceea ce trebuie ca noi să știm acum la început de drum, ce vrei tu, doamne, să știm la început de an, ce ai vrea tu să ne comunici, vrem, doamne, să auzim vocea ta și vrem să facem ceea ce Tu ne spui și ceea ce Tu te aștepți de la noi. Așa mă rog ca Tu să ne sensibilizezi inimile. Doamne, dacă am, pe, am petrecut, am mâncat prea mult, am, am buit prea multă cola sau orice în timpul ăsta de sărbătoare, Și Doamne, să ne atragi atenția acum din nou la, la Tine și să ne concentrăm la Tine. Pentru că vrem, Doamne, nu numai să auzim cuvântul în această seară, vrem să și-l împlinim. Și mă rog ca Tu să-i ajut pe fiecare să facă asta. În numele Lui Iisus, mă rog Amin. Amin. Eu am crescut, după cum bine știți, mulți dintre voi, am crescut o familie de, de creștini. Tatăl meu era pastor la biserica biserică la pendicostală și l-am întâlnit pe Iisus Hristos la un film. Cu toate că mergeam la biserică, am știut toate și de multe ori acolo am auzit despre el, l am întâlnit pe el, dar nu -am, n am decis să-l urmez pe el până când a fost un moment, la 12 ani, când Dumnezeu mi-a vorbit printr-un film Și eu singur în acea cameră am decis să-L urmez pe Iisus De atunci nu m-am uitat în urmă și l-am urmat pe El Problema a fost că am început să mă duc la școală Și la școală la 12 ani am început să fiu intimidat de ceilalți Care începeau să-mi spună să mă ia la mișto că sunt pocăit să, mă ia, să începe să mă bată că sunt creștin Era unul care avea ceva cu pocăiții unul, Nuța, la noi, la Generală, la Generală 8, și tot timpul se uh, exersa schemele de carate pe noi, pocăiții, în curtea școlii. Și asta, asta, eram, așa, ieșeam afară și el venea. Știam că e ceva normal. Eu veneam cu sandvișul, el venea cu schemele lui de carate, știi? Și uh, sigur că la biserică că tot timpul ne, ne încuraja să spunem celorlalți despre Isus, să, să, nu, uh, să nu fim. Uh, să nu fim oameni care să tacă, să rupem tăcerea, știi? Și um, trebuie să vă spun că mi-era greu să rup tăcerea, că odată ce am rupt-o eram batjocorit pentru chestia aia. Și mă că dacă, dacă continui uh, să declar și să mă duc cu megafon la toată lumea, dacă, dacă toți îmi dau cu piciorul, toți mă bat, ce cum o să fie chestia asta, că știam că la un moment dat... Uh, nu treia să ripostezi, știi? Venea versetul ăla, întoarceți cealaltă față, știi? Cealaltă obraz, știi? Și la un moment dat n-am mai putut întoarce și n-am putut și eu pe ăla care m-a bătut pe mine, știi? Dar. Uh, uh, deci, versetele astea îmi veneau și. mi-aduc aminte, urma să mă duc în Statele Unite și tata îmi spune, o primit tată o cutie cu niște Biblie. Deci, auzite, n-ar fi fain să vedea la toată clasa ta Bibliile astea? <laughs> toți râde de mine că sunt creștin nu eu să le dau Biblie am început să roșesc și după aia am început, parcă Dumnezeu m-a provocat, adică ți-e rușine de mine să le dai la toți colegii tăi Biblie? și așa am, e, e, e vinovăția aia și e și frica nu știu dacă ați experimentat-o vreodată e, e, e așa, ai vrea, știi că e bine dar e frica aia în primul rând diriginta <laughs> Dirigenta era o comunistă nu cred că existam, nu era mai prins în școală o dirigentă ca și comunistă asta de la general 8 deci la dirigenție noi, învățăm. noi nu învățăm cum să te speli pe dinți nu, la dirigenție toate deciziile adunării generale de la București a, a, a Partidului Comunist Român le scriam, articolul numărul 1 asta făceam noi la dirigenție așa că dacă credeți că aveți profesor gândiți-vă din nou, hai că vă spune despre diriginta mea și vedeți după aceea dacă chiar aveți profesoră. Deci asta era dira mea. Deci tot timpul făcea cu noi uh, făcea cu noi uh, uh, dirigenție toate articolele Partidului Comunist. Deci asta era dirigenția noastră. Și așa am nemenit în școală cred că așa o lucra Dumnezeu să-mi lasă tot, tot profesorul ăștia care urau creștinii. În clasa 1-4 aveam o, o educatoare care ura, dar ura, ura creștinii, ura. Tot timpul ne, ne făcea de râs, ne ridicam picioare și uitați-vă, râdeți de ei, ei sunt pocăiți. <laughs> Mulțumim, a jos. Și după aia am ajuns la general, am avut o singură pauză, am avut la generală 4, lângă poliție, acolo, acolo n-am fost bat jocorit dar tata, o, așa a lucrat domnul că a vrut să mă mută de acolo bine că am găsit pace acolo m-am uitat la General 8 unde am a la dira asta am și uitat numele ei, Țicra, mi se pare că îi spunea și ura creștinii ura și îmi spune tata să dau Bibliile mulțime de că m-a dus, dus cu cutia de Biblie în ziua aia la școală le dau, le dau la toți Biblie și era dirigenție deci chiar înainte ca să înceapă să spună Bine, că a venit uh, revoluția Și s-a schimbat și ea, uh, Dar uh, Și vin în fața clasei și spun ah. totă roșu eram Că așa eu că când aveam emoții eram Tot, tot, tot, tot, tot roșu Spuneau colegii, văiți că ești cam roșu, bine, mulțumesc <laughs> Și le spun uh, zic, eu, eu mă duc în America Eu vă las, eu mai continu cu voi Suntem acum în clasă a șapte, Am făcut numai primul, erau atunci trimestre eu plec în America, vă las, adio. Nu, dar am zis, înainte să plec, aș vrea să vă dau ceva ce ar putea să vă schimbe viața și care ar putea fi pentru voi un drumar în viață. Și nu dat la fiecare nou testament, că asta a fost unul albastru, așa cum am aduc aminte, am dar la fiecare cu toți mulțumesc, toți frumos. Dar uh, interesant era că, după nouă, nimeni să mă trebuie nimic de Biblie sau altceva, la cartea nu știu ce ori făcut. Ideea e că. Nu știu uh, cu mulți dintre ei nu m-am întâlnit. a pierdut legătura. Uh, unul dintre ei, în anul următor, uh, a avut un accident cu, cu tractorul. Era, era tractorist. Și uh, a murit. Eu am auzit de asta și speram că poate citind cuvântul Domnului, l-au întâlnit pe Dumnezeu. Și m-a bucurat că l-am ascultat pe tatăl meu, și chiar dacă eu nu vroiam, și nu -am, eram, era mi-era frică, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să, să fac un pas al credinței, chiar dacă ies din zona mea de confort și să dau Biblie la fiecare coleg. Am mers, am venit, mers în America și în America, iar am auzit că noi n-ar trebui să stăm și să, să ținem Evanghelia lui Isus Hristos, este soluția pentru păcat, pentru omenire, omenirea merge spre iad și noi stăm și ne uităm la ei <gânghe> Bai, o să mori, Bai, adio, nu ne mai vedem nu, nu, bye. bye am înțeles că nu asta e chemarea noastră ca și creștini, să intri în, să intri, să intri în împărăția lui Dumnezeu te bucur că nu mă ești acolo și să nu-ți dorești ca să vină și alții, nu, eu am it's, it's okay. am loc aici am locul meu la concert e primul, nu mai trebuie să mai spun nimica, eu sunt fericit am înțeles că această atitudine ar fi una egoistă. Și noi ce Isus ar face și ar aștepta de la noi. El ne-a spus să mergem și să propovăduim Evanghelia. Și nu a fost numai pentru Ted, nu a fost numai pentru Sami, nu a fost numai pentru Vlad, au fost fiecare. Și normal se pune întrebarea, Ted, cum pot eu să propovăduiesc Evanghelia? Cum pot eu să împlinesc porunca asta? Și e una din porunci. S-a făcut un studiu la nivelul creștinilor. Care e unul din lucrurile din Biblie care creștinii nu le fac? Care e unul care nu le fac și Biblia a să fie făcute? Și s luat rugăciunea. Creștinii care înțeleg și citesc Biblia asta daca că dacă Iisus s-a și ar trebui să roage. Creștinii se cam roagă. Creștinii cântă? Păi cântă. Unii nu înțeleg că trebuie să cânți mai vioi. Cântă lent. Dar cântă. Cântă laudă pe Domnul așa cum ori înțelez ei. Și... Dar un lucru care s-o la referitor la creștini este că creștinii nu fac un lucru. Nu spun altora despre Isus. Și mulți ajung să moară fără să aducă pe nimeni în Împărăția lui Dumnezeu. Asta e cel mai trist. Adică ei intră în Împărăția lui Dumnezeu și nu împlinesc până în casna. Mergeți și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Asta e cel mai tragic Și cred că E pentru că nu, poate nu am înțeles cât de simplu Îi Să facem asta, Evanghelia propovăduită Cred că ne-am complicat lucrurile Și am făcut din evanghelizare Ceva ce e așa de greu și crede că trebuie să mergem la școală, crede că trebuie să facem cursul la care le ai tu, uh, evanghelizare prin prietenie. Cum să spun astea de spus? Am înțeles că e vreo 10-le 10 trebuie să le fac, altfel nu pot să spun la prietenul meu despre Iisus Hristos. Și le-am complicat așa de mult, cu toate că e bine să citești, e bine să te documentezi, dar așa în seara asta să vă de simplu ei. Să mergem la bază, să merg la primii ucenici al lui Iisus Hristos, să vedeți cât de simplu a fost. Și dacă noi am... Învățat de la ei, și am vedea că chiar nu e așa de greu să împlinești porunca asta, care mulți creștini o împlinesc. Și mor fără să fie adus pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Și n a fost dorința lui Isus, nu a fost asta. -a fost, dorința lui Isus nu a fost să fie, vino după mine și fi nu m-a preocupat de mine, uită de lume. Nu a fost dorința lui Isus. ne am zis, Maria, auzi, vină la Salem și uită de toți din jurul tău. Concentrează-te numai la mine și roagă-te zilnic. Nu spun la da. nimeni că vii la Salem sau că mă știi pe mine. Nu a fost dorința lui. Vedem în toată Biblia. Nu era asta dorința lui sus. Și totuși, de ce pe noi a planează această vinovăție? Ma de ce nu îs mai bun în propovădui? De ce? de ce nu îs mai bun? Și aș vrea în seara asta să, să vă arăt cum puteți fi liberi de vinovăția asta și să vedeți cât de simplu ori făcut ucenicii. Să vedeți cât de simplu e pentru voi să împliniți porunca asta, de a fi pescar de oameni. nu e greu, nu-ți trebuie școală, o să face din prima zi că vii la biserică. O să vă arăt astăzi cu e? Dar eu, în călătoria mea de a vedea cum e să practice evanghelizarea, ca asta se numește, am ajuns în America și am auzit de, am auzit de colegi de ai mei acolo, de la tineret, ce curaj aveau. Îi mergeau pe, la oameni pe străzi și și pe ea să vorbească cu oamenii de pe stradă îl cunoști pe Isus? nu, bă, să ți-l spun hai să te conduc la Iisus și spuneam despre Iisus mă gândea, wow vine alții la tineret, mărturii ce-ai făcut? uite, Am mers doi băieți, amers, mers a mers uh, prin parc amers mers pe străzi unde îns a mers, a vorbit cu oamenii și i ducea, umă, la la omul E tot? a venit cu noi. E Incredibil. și eu mă simțeam că ne aduceam pe nimeni la tineret mă simțeam Bă, ceva nu e în regulă cu mine Eu nu aduc, aduc pe nimeni am 14 ani, mi-aduc aminte și am zis ok Accentul mi l-am rezolvat Nu mai aveam accent de la de Romanian Mi l-am rezolvat, oamenii nu mai își dădeau seama era, era, Nu mai era asta un Nu o să mă primească zice, că De unde ești din România, ce știi tu Și așa mai departe Deci nu mai era chestia aia un obstacol Și că duc aminte că mi-am decis Ok, că, uite, după școală astăzi Pe cine întâlnesc mă duc și spun despre Iisus, pur și simplu. Și mă duc, uh, vin de la școală, vin pe jos, că dacă meream cu, uh, cu mașina, cu mama, numai cu mama, nu puteam întâlni pe nimeni. Și <laughs> a că mă duc eu pe jos, că trebuie să întâlnesc pe cineva să spună despre Iisus. M-a lăsat și -a venit pe jos. În drum, A văzut la televizor cum îți dă homeless. N-au casă, n-au masă, bun. Văd o femeie homeless aveam vreo 14 ani, ea, probabil, la 35 de ani. Și avea o, o pancardă. N-am bani, n-am casă, ajutați-mă, știi? O văd pe marginea drumului drăbunului, no, dacă trec până ea, o să trec până ea, nu vorbesc cu ea despre Isus, Mă abordez. Hello, hello. Și fiți atenți, iau un dolar din un dolar din buzunar și mm. îl mânez. Și ea începe să... E fie mai veselă, începe să... Este, nu, nu la murdărișă, vețelul. Uh, ea începe... Poți să te ridici. Ea, ea începe și uh, prinde de ea. Începe să prinde de ea. Spune, să spun ceva. Acum am toate atenției, am dat un dolar. Trei uh, lei. Când <laughs> pentru mine era i a dat un dolar. Era incredibil. Că atunci trebuia să lucrez mult, să spăl multe geamuri ca să câștig un dolar de la mama, știi? I-am dat un dolar. Și am început să spun evanghelia. Uzi, Isus Hristos a pentru tine. Păi tu erai păcătoas Am început toată povestea. Tu dacă, tu merai, Dacă tu nu te întorci la Isus Hristos. Și după ce am spus evanghelia, cam 10 minute am zis tu, ai vrea să mă rog împreună cu tine ca să l primești pe Isus? Deci a făceam exact ce au făcut cu colegii mei. Și funcționa, i-am zâmbea, super, uite bă. Icredim, mă, Simt așa de face. Și uh, eu am repetat rugăciunea de pe rugăciune mine, super, am zis pe Domnul cu tine. Auzi, poți să vii pe la biserică? Nu, că ea, nu știu unde biserică. Nu, așa acolo e bine, super, ok. Și asta a fost experiența mea, prima experiență în care eu mă duc și evanghelizez altuia. Și pe aia mea -a seama, i-au mă ascultat că i-am dat dolarul sau că era interesată în Iisus Hristos. Dar n-am mai văzut-o din nou pe, pe femeia aia să pot să aflu care a fost adevăratul motiv pentru care m a ascultat. Mi-am dat seama că ceva nu a funcționat acolo. Înseamnă că nu a prea am zidit o relație, nu prea știu ce se va întâmpla cu, uh, cu femeia respectivă și uh, i-am dat un dolar și am făcut-o să mă asculte, știi? Uh, Ascultă-mă că am un mesaj să spun. În seara asta aș vrea pe scurt să vă arăt luând exemplul primilor ucenici. Cum ar trebui să facem noi? aceasta să împlinim porunca aceasta, această poruncă de a spune altora. Și înainte ca să încep, o să vedem un videoclip care a fost făcut de Hillsong Church din Australia două minute și să ne uitați vă la ecran și să vedem acest videoclip Aduți aminte de ce pierduți. pierdut străpunge întunericul Ridică o armată de luptători. Iubește pe cei pierduți. Nu-i uita. Populează cerul. Respectează veșnicia. Moartea e un hoț. cu l pe făcător. Se aude chemarea. Lărgește împărăția. Ora se apropie cu răteziciune. Sfințește-te. Pregătește-ți inima pentru gloria regelui. Schimbă vieți. Timpul e scurt. Alătură-te armatelor. O campanie pentru cei pierduți. Fă să conteze. Acționează. Condui. Condui acasă. Înainte să fie prea târziu. Populează cerul. Iisus Hristos, când se-a început lucrarea, așa ales niște ucenici, nici nu au vrut să facă lucrarea asta pe pământ singur, știa că trebuie să o încredințeze altora, știa că are trei ani jumate pe acest pământ ca și lucrare și a, și a ales niște oameni care să ducă mai departe lucrarea. Eu am trei ani jumate, o să mă aleg niște oameni, o să le arat cum fac lucrarea, e să facă la fel ca mine. Și este interesant în Biblie cum Isus își alege ucenicii. E foarte interesant. Isus merge la oameni, el știe tot despre fiecare om. Nu se uită la om și spune, vină după mine. Și pleacă. Se așteaptă ca ăla să ia o decizie. Nici nu se uită în urmă. Și vreau să spun că oamenii îl urmau. Isus nu le-a promis nimic, nu a promis că, auzi, vei fi în. Um, Primii 12, ministerul meu, o să ai casă, mașină, nu le promite absolut nimic. Vino după mine. Și merge la următorul. vină după mine. Asta e chemarea lui Isus. ești curios dacă ar merge Isus astăzi pe străzile Oradei și ar spune la oameni chestia asta. Și ar trece, ar merge, merge în autobuz de la Oradea în San Martin, vino după mine. Înainte ca să se oprească în San Martin și el coboară. Cine l-ar urma? vină după mine vină după mine și interesant e că unul din cei care uh, răspunde chemării, e pe numele Andrei al lui Ioan putezătorul Andrei spune vin după tine și Andrei merge după el și vedem în, în, în Ioan foarte interesant Andrei începe să fie convins că Isus este Mesia și Andrei își dă seama Vestea asta e prea bună să o țin pentru mine. Și Biblia spune că merge la fratele său, care era Petru, fratele mai mare. Și au Petru, noi l-am găsit pe Mesia. Și Biblia spune că îl duce Andrei pe Petru la Isus. Aceeași ce este vedem la Isus merge altă localitate. Versetul urmă, alt verset în Ioan capitolul 1. Iisus merge în, în Galileea și găsește pe Filip. Știți ce e lui Filip? fost Filip, vino după mine. Filip merge după el. Și Filip, după ce îl întâlnește pe Iisus, nu stă, zice, ce fain că eu stau lângă Iisus. Așa fain să fiu eu cu Iisus, așa fain să fiu eu între prietenele lui Iisus, nici el nu e egoist. S-a dus care un prieten. Deci, mă, prietenul ăsta ar fi fain să știe să-l întâlnească pe Isus Și merge la el. Și iată, prietenul lui, Natanael, vine și el la Isus și el devine unul din ucenici. Voi observați? E prea tare, băieți, aude Dani, Ionut, m-au zis? E prea tare, în... Eu văd ceva atât de, de simplu. În a aduce oameni la Isus și noi am complicat toată situația. Și aș vrea să vedeți, așa din experiențele astea care le-ați văzut, aș vrea să, câteva idei să vă spun de ce ar trebui să fie ușor să aducem oameni la Iisus. De ce? De ce? Și de ce, ce ni se pare greu când lor le s-a părut ceva ușor? Nu le s-a părut o povară, le s-a părut ceva normal. Le s-a părut ceva normal. Primul lucru care aș vrea să notați, patru lucruri notez astăzi. Primul lucru care aș vrea să notați, Înainte ca să spui altora despre Isus, trebuie să fii tu convins. Înainte ca să spui altora că Isus e soluția, crezi tu că Isus e soluția? Înainte ca să spui altora că Isus e Mesia, că Isus e Hristosul, crezi tu cu adevărat? Crezi că a înviat din morți? Tu înțelegi ce crezi? Tu înțelegi că tu crezi că El nu mai e printre noi? Crezi tu că e la dreapta lui Dumnezeu? Pentru că dacă tu nu ești convins, nu o să poți să spui altora. Ca și cum m-ar pune cineva să vând Un produs în care eu nu cred Dăm un exemplu Mă duc, la, bat la ușă la vecinii mei Un produs să-ți îndești părul Da? Fiecare... Și mă duc la bat la uși Auzi, am un produs Bă, dacă folosești produsul ăsta Tu știi cum se face părul, mă? mă așa de des se face, dacă ești drept Poate și crezi se face Totul, tot, tot îți umple părul îți, îți umple capul cu păr O să ai prea mult păr, o să donezi păr nu vrei să-l cumperi? Și omul se uită și zice, dar tu de ce nu folosești? Eu nu am timp, o să văd, poate să-l folosesc și eu. Nu. Nu. Uh, eu nu sunt convins că de produs. Asta e adevărul. De ce vii să-mi visezi să mie un produs în care te nici măcar nu crezi în el? Că pentru că nici nu-l folosești. E ca și cum eu aș face o fabrică de pantofi. Și ar fi ipocrit din partea mea să nici nu port pantofii aia, să vând la alții, deoarece să nu port pantofi firma mea, teddy bear, sau ce firmă îmi deschid. Tu de ce n-ai pantofi teddy bear? Vrei să-mi vinzi mie pantofi teddy bear, dar tu nici măcar nu-i porți, nu crezi în ei? Exact același lucru e și cu Isus Hristos. Până tu nu ești convins, niciodată nu o să pe nimeni. Și asta avem problema o să poți să aduci oameni așa că îi gașca ta, o să poți să-i aici, dar nu o să-i poți să-i convingi, pentru că nu tu ești convins asta e prea un problemă de ce mulți dintre noi unii, nu, nu spunem altora pentru că nici noi nu suntem siguri mă, cred chestia asta îți gata să mă duc pe YouTube să fac o filmare Iisus Hristos e viu, l-am întâlnit îți eu gata să fac chestia asta pentru că dacă nu ești convins nu să fii gata De ce să spui la altora? Că nici tu nu ești convins Și că în primul rând Dacă vrei să fii un ucenic al lui Isus Hristos Și vrei să aduci alții în împărăție Tu, tu trebuie să fii convins Tu trebuie să fii un ucenic Și uitați-vă în ambele cazuri Andrei Știi ce spune lui lui său? Petru, ne-l-am găsit pe Mesia Ce-mi spune mie chestia asta? Andrei era convins Isus este Mesia Este Hristosul cel așteptat nu avea nicio îndoială. Auzi, sigur, zice Petru? Sută în mie. Sute la sută. Cum vreți. E sigur că el Și Știi ce face Filip când merge la Natanel? Spune următorul lucru. l am găsit pe Mesia Hristos. Același lucru, spune. Același lucru. Era el convins. Și vreau să asta, ești tu convins? Creezi tu credința asta e credința ta personală Sau e credința prietenului tău care te-a dus aici Sau e credința fratelui tău Sau e credința mediului Că ți place mediul, ești acceptat Aici nu te bate nimeni Aici nimeni nu te înjură Aici nimeni nu spune că ești un nimica Și îți place mediul Dar te întrebi, ești tu convins că Isus Este soluția omenirii păi Dacă nu ești convins, nu o să o vinzi la nimeni asta Ești convins? Ești tu convins? Mi-a plăcut o dată de o biserică O să văd de câți convins sunt în biserică Pentru că unul convins E unul care e gata să moară pentru ce crede Și au vrut să testeze Cât să-ți convins în biserică Pentru că e ușor să zici E ușor să cânți. Iisus e împăratul meu E ușor Până când stăm fața ta cineva cu un pistol Încărcat și spune Dacă crezi în Iisus Hristos Spune da, dacă spui da mori Dacă spui nu, treci Casey Bernard, odată într-o școală, o sper să o punem odată, să auziți despre ea, la eroia credință, e o eroină contemporană. Statele Unite a fost pus un pistol la cap și s-a spus, crezi în Isus Hristos? E deci că până atunci, până totul e frumos, sărim, tot e fai, dar când ești la testul, gata să mor pentru Isus. Ești gata, asta înseamnă convins. Ești deci convins, până ești gata să mor pentru Isus? Nu te amăgi singur. Întreabă-te dacă tu ai fi gata să mor pentru Isus. Și la tine e de la care și i-au spus, Casey Bernard a spus, da, cred în Isus. A fost ultima frază că a o Pentru că cel glonț a trecut prin craniul ei și a omorât-o. Și clasa i-a auzit răspunsul. Și astăzi este o carte, Casey Bernard, ca autobiografia ei. A trăit o viață scurtă, dar a avut un impact mare. Acel tineret a vrut să afle cât să chiar convinși. Vrem să vedem că mulți, mulți zic că-ți convinși, dar cât să chiar, chiar cred că Iisus e Mesia. Și-ți gata să moară pentru el. Și-a organizat-o, început -o să fie în Statele Unite, o, o organizație care vin mascați în timpul unui program, la tabără și așa mai departe și Joacă ca și cum ar fi o răpire. Imaginați-vă că noi mergem în concursurile în tabără și vin mascații ăștia și te iau dintr-o dată într-o, te, te leagă la gură, îți pun un scoci și te duc și te duc undeva în munți și, te, și îți spun că dacă mărturisești pe Isus ca domn, vei fi omorât. Și Au o pușcă, tot e pregătit și tu îți spui, ești gata să mor pentru Isus? Și-a făcut studiul asta la, la câțiva. Și-a fost surprins păstorul de tindere să vadă câți erau convinși, ucenici al lui Iisus Hristos. Ei, vedeți, în, în biserica primară nu era loc să fii ipocrit, pentru că trebuia să mori în arene. Nimeni avea cheia să moară în arene rupți de lei. Așa că, mai bine, dacă nu erau convinși, nu deveneau creștini. Persoana aia care intra în apă botezului, el era conștient Că dacă eu mâine sprins și îmi se dacă cred în Iisus Hristos, ar putea să fiu dat la lei, rupt în bucăți de lei și mâncați, îți gata eu să fac chestia asta? Știi cine e gata să facă chestia asta? Cineva care l-a întâlnit pe Iisus și care nu poate să spună experiența aia nu a fost halucinație, a fost reală. Aș fi curios în sala asta cât ți-ar trece de primul ăsta test. Că numai atunci ești convins când ești gata să mori. Dar păi atunci, tot e o poveste frumoasă, e un mediu plăcut, suntem niște oameni morali, nu ne culcăm uh, unul cu celălalt, suntem oameni corecți, nu ne fentăm unul pe altul. Welcome to The Great Society of Salem Church. Dar până nu ești gata, până nu ți se pune întrebarea aia, ești gata să mor pentru Isus? Atunci, ești convins. Ai ezita? Te gândi, aș minți eu și după aceea m-aș Domnului iertare? Pentru că a fi un ipocrit. Întrebă întreb astăzi, ești tu convins? Că n-are rost. Că dacă nu ești convins, tu trebuie să te convingi prima dată. Că Isus merită să, merită să mor pentru Isus. Că El a murit pentru tine. Și dacă tu mori acum, oricum mergi în rai. Și dacă n ai nimic de pierdut, ai totul de câștigat dacă mor pentru Isus. Cine își va pierde viața, o va câștiga. Cine va ține aia, o va pierde, zice Biblia. O, cum mi-ar fi plăcut mie să predic la cei din biserica primară, care știau că oricând poate să vină oricare, pentru că era ilegal să se întâlnească, oricând în timpul întâlnirii putea să vină soldații romani să oprească întâlnirea, să-i închide pe toți și să-i ducă în, la lei, în arenă, oricând. Se întâlneau în peșteri. Se întâlneau în casele oamenilor. Oricând putea fi întreruptă. Cineva trebuia numai să șoptească la, la guvern, la armată. Și ei veneau aici. Și ieși la întâlnire. Tu îți dai seama să fii la întâlnire de tinerești știind că s-ar putea să nu te culci noaptea acasă. Ăștia erau biserica primară. Asta era credința bisericii primare. Așa că tu trebuie să fii convins. Așa că gândește bine, ești tu convins? Că Isus este singura soluție? Sau crezi că Mohamed are o șansă? Sau crezi că Dalilama ar avea și ea o șansă? Sau Allah? Pentru că dacă le îmbini toate, vei avea o murătură puternică care nu-ți va face nimic bine sufletului tău. El este singura cale, Isus. Nu este altă cale la Dumnezeu, singura cale. Așa că decide-te. Bun, al doilea lucru care aș vrea să notați, tot aici vino și vezi, așa după ce tu ești convins, ar trebui să-i convingi pe alții. Pur și simplu ar trebui să-i convingi. Așa că al doilea lucru care aș vrea să notez la aceste experiențe ale lor este că du-te tu la prietenii tăi, asta e doua idee, du-te tu la prietenii tăi. Important asta pentru că și eu, după ce m-am întors ai succes, așteptam și știi, știi care era ideea, era ideea mea o, o perioadă de vreme? Băi, dacă vine și mă întreabă dacă sunt creștin, o să le spun. Dacă vin și mă întreabă despre Isus din Noul Testament, le spun. Da, eu nu mă duc de bunăvoie și le spun. întrerub eu pe ei. Păi ei se joacă cărți, mă. E foarte important de asta de cărța lor. Dar ascultați-mă un lucru. Ei nu vor veni la tine de multe ori A fost o minune ce s-a întâmplat și Geo Că l-a căutat pe Ionus, dar nu a început să vorbească Tu trebuie să mergi la ei, unde-s iei? Dacă Ionus nu mergea la sală De forță, nu știu unde îl întâlnea Pe, pe Geo Și că trebuie să mergi unde-s iei Du-te la sală de fitness, du-te la uh, Clubul ăla de aeronave Dacă ești la liceu, mă refer Dacă ești la liceu de creștin și nu ai N-am nimeni. înscrie-te la, la ceva, fă bărci Fă aeroplane, fă ce vrei tu, scrie-te la ceva, să-i întâlnești. Du-te tu la ei, nu vor veni ei la tine. O fost, ați văzut voi pe careva să meargă, și să bate la ușă, așa să-mi spune spre Isus. Mi s-a întâmplat? Că mie nu mi s-a întâmplat, mă! Nu vin ei, noi trebuie să mergem la ei. Și ce interesant e faptul că Biblia spune că Andrei a mers la fratele lui Petru, era Simon numele lui, și știa unde îi. Știa unde îi. Știa unde își petrece, unde petrece timpul. Știa unde îi. Știa la cafeneaua, la barul la care -i. Știa unde îi Petru. La fel și cu Filip. Filip că s au gândit să meargă după Natanael. Unde s-a dus? Nu mers în tot orașul. Uai, Natanael! Natanael, unde? -i? Nu, Bilea spunea, o mers direct la el. De ce? că erau prieteni, știau unde petrec timpul. Unde era Sunt Sub smochin. Știa unde-și petrece timpul? În fața blocului. Care-i smochinul prietenilor voastrele, Cafeul? Ce știu eu? Ce bar? Unde-s prietenii tăi, Sami? Nu așteptat să vină ei la tine acasă. du te tu la ei. Trebuie să mergeți la ei, că nu vor veni ei la voi. Mergi tu la ei. Și depune efort. Și ascultați-mă, să mergi la ei Înseamnă că îți dedici timp. Timp care ai putea să-l petreci toanca cu Alexandra. Știi? Și așa, și o chema și pe Laura în cercul vostru și puteți cânta cântări, Isus este bun toată ziua. Cântați, citiți din psalmi. Foarte fain, foarte drăguț. Dar dacă petreceți numai voi de voi și numai voi cu voi, când mai mergi tu la cei trebuie să mergi tu? Când mai mergi tu la prietenele tale? N-ai să Așa trebuie să-ți faci timp să mergi la ei. Andrei și-a făcut timp să meargă la fratele lui Putea să meargă în continuare Auzi, Iisus, eu, nu? eu aș vrea să nu mai mă desparte de tine Aș vrea să mă ții de mână eu Nu mai plec de lângă tine Nu, du-te Și-a Petru și l-a dus pe Petru La fel Filip L-a lăsat pe Isus. De aia nu stăm Franța, De aia, Sefi, nu avem Nu stăm toți la Hotel Salem Nu, nu ne-am mutat domiciliul. De ce? Că nu trebuie să stăm toată ziua în casa lui Dumnezeu Trebuie să mergem în lume Se aduce aducem aici Păi cum ar fi dacă toți ne am mutat aici? Tu adică se face o casă aici în colțul ăsta, Robi, tu se face o casă și toți am stat toate la biserică, ne-am trezit ca o mănăstire a fi. De ce nu se întorc oameni la mănăstiri, la Domnul? Că nu mai ieiți de ei. Asta e problema. Și vin vizitatori. Și fii atent oameni duhovnici. Uite. Uite de la ei, singuri aici în munți. Credibil, Domnul. Uite. Își crezi cartofi, singuri. Credibil. Duți-ți la ei În proiectul ăsta 4 1, Dar nu numai proiectul Anul ăsta Alegeți această fă, fă această hotărâre decizii de la început de an Mă voi duce la ei Mă voi duce la ei A treia lucru aș să notați Tot aici din, din pasajul ăsta Este că Se întâmplă ceva Nu asta notați mi bine notați se întâmplă ceva când când Andrei merge la Petru nu, nu vedem nu, Biblia nu spune că a fost o ezitare din partea lui Petru Unii vor veni mai ușor Unii chem super, vin la seara de tineri, Ai chem să vei normal Nu vrei să-ți mai exprime? Nu, vin domne. gata ce-l mă super, câți ați întâlnit oamenii de-aștea? Prima dată o și venit Bun, fiți atenți Mergi la altul, cum e Nathanel, Vine prietenul lui Cel mai bun prieten Filip vine la Nathanael, găsește să o smochin Îl am întâlnit pe Isus Hristos Mesia Din Nazaret Și pe Nathanel. Ce poate ieși bun din Nazaret? Sceptic Cât întâlni a întâlnit oamenii de-aștea? Uh, unde mai vezi la Salem? Ce poate fi bun acolo, Salem? La biserică? Ce să fac de la biserică? Sceptici. Sceptici. Ei, veți întâlni. Mă ar place să întâlnesc oameni ca Petru. Din prima. Normal. Vin. Dar de multe ori întâlnim oameni ca și în ci. Ce... Ce alte evanghelie puteți voi? De Am fost la biserică la învierea. Ce altceva vrei să mă la biserică? Știu cum e biserica. Și să ne ce-mi place, pentru că asta e punctul numărul 3. Invitația ta poate fi invitația lui Filip. Și scriu -o. Invitația ta poate fi invitația lui Filip. Știți ce spune Filip la toată chestia asta când... Când Nathanel îi zice că cea bună a ieșit din Nazaret, el, fiți atenți, e interesant. El nu stă și aude, auz Nathanel, hai să discutăm un pic despre veicul de proș. Hai să vedem totuși cum, ce se despre noi, zice că va fi na nazirieni. Nici nu știa despre faptul că, de ce zice din Nazaret? Că, de fapt, nu nu a născut din Nazaret. Eu a născut de Betlem, o copilărit din Nazaret. De el nu știa toate chestiile astea. la asta. că vine și a nu știi tu toate lucrurile, dar după aia le înveți pe toate și după aia știi să le pui împreună. Dar nu știu chestia asta. Și știi ce au o Vină și, vezi. Vină și vezi. Mergi la prietenul tău și avem invitații. Special ca să-ți facem ție munca ușoară. Să împlinești porunca lui Isus Hristos. Mergi la prietenul tău, Iisus mi-a schimbat mie viața. Ai vrea să vii și tu să vezi un loc în care poți să-l întâlnești pe Dumnezeu. A, ce loc în care Dumnezeu vino și vezi De da, invitația nu vezi. vezi un alb, băiat Îl vezi tot drogat Îl vezi ca pe geo cum era în trecut Zice, mă, ăsta abia vorbește cu tine, fii atent Iisus să poate schimba viața A, nu poate schimba viața, nu, Dumnezeu Vino și vezi Nu și vezi, aici e invitația ar trebui fiecare trebuie să aveți invitații la voi tot timpul Aici e foarte clar Până stai să explici De fapt, o e biserica, De fapt, ce denominație? De fapt, de fapt, în capăt și acolo unde întoarși trebuie E orarea plață? Sau... Nu! No! Citește Scutește toate întrebările E foarte clar Centrul creștință Salem. Mm, McDonald's mm, Aceea aproape trebuie să fie Simplu vino și vezi vino și vezi de multe ori credem că trebuie să le spunem toate Evanghelia și învățăm, deci, ce le spun că toți suntem păcătoși, că toți Iisus a murit pentru păcatele noastre și dacă noi nu prea Iisus mergem în ea ce trebuie să învăț și atâtea ne-am intrat în toate aceste idei, principii, ce trebuie să le spun și Nata, Filip a primit, a primit o invitație de la Filip vino și vezi pentru că pe prietenul tău, și asta e ideea, pe cine a invitat Andrei? Pe frate său. Pe cine a invitat Filip? Pe prietenul său. Nu v-am zis să merge, sunt unii care are au chemarea de evanghelist și merg la străini. Asta e un dar care Dumnezeu le dă la o parte din biserică. Domnule, ăla merge la oricare străin, intră, intră în ABC, el le spune, auzi, tu trebuie să te te păcatele alea, trebuie să te întoarci la mori. Deci ăștia sunt darul evangelizării, și avem nevoie de oamenii ăștia. Dar majoritatea dintre noi, mulți dintre noi, vină și vezi. Dacă tu ai face asta anul ăsta, dacă tu ai da la sfârșitul anului, am zis, eu am împărțit anul ăsta 300 de invitații, 300, să fie pentru fiecare zi, ai dat 350 de invitații, și dacă tu spui că nimeni nu a venit de 350, eu o să zic, știi ce? Ai încercat. Dar eu vă spun un lucru. Oamenii au nevoie de Isus. Oamenii au nevoie de Dumnezeu și din ăștia pe care îi inviți, unii vor răspunde la invitație. Unii vor răspunde la invitație. Cu cât te inviți mai mulți, cu cât mai mulți, cu atât mai mulți vor răspunde. E simplă invitația. Vină? Și vezi. Te întâlnești cu un coleg de-a tău? Eu m-am întors la Domnul. Eu o schimbat viața. Vino și vezi ce se întâmplă acolo. Invitație. Nu trebuie să petreci o oră să-i argumentezi de ce vii la Salem, de ce ți-ai schimbat religia sau nu ți-ai schimbat religia. Vino și vezi. Îmi place simplitatea evangelizării lui Filip. Îmi place. Îmi place că nu trebuie să argumenteze cu nimeni. Și pur și simplu, vino și vezi. Vino și vezi. Păi, n-am bani de bilet. Îți dau eu bani de bilet. Și uneori trebuie să te coste. Uneori trebuie să depui tu efort. Să-l aduci. Și pe unii, unii răspund din prima, alții trebuie să le dai două invitații. Am pierdut pe aia, îți dau alta. Vino și vezi. Am pierdut și pe aia. Nicio problemă. Îți dau încă una. Vino și vezi. Și fiți atenție. pentru că dacă fiecare dintre noi dăm anul ăsta în fiecare zi, hai să zice că nu dai în fiecare, tot la 20, hai, dă 150 de invitații. Eu, eu absolut, din statisticile noastre, dacă inviți 150, unul tot rămâne la Biserică. asta, vă spun din statistici. Dar numai 150 să dai. Colegi, pe la vecini, auzi, vino și vezi, că toată ziua stai aici și bei în bar. Ia-i la Zarean. Vino și vezi. E simplă invitația. Nu trebuie să le explici, nu știu ce. Vino și vezi. Vino și vezi. Te convingești tu singur. Și dacă fiecare dintre noi, că credeți-mă, eu v-am spus, am mers pe stadion și v-am spus că procesul durează șapte ani de când noi în fiecare an începe să ne dublăm. Șapte ani și să pe stadion. Acum creștem anual cu vreo 20 de tineri. În ultimii ani, 20 de tineri. Nu ajungem în curând pe stadion cu 20 tineri. Fă matematică. Ar trebui să se schimbe ceva noi ca să înțelegem cât de simplă e evanghelizarea. Vino și vezi. Mergi la dentist la tine. Vino și vezi. Duminica eu mă dă la biserică. Sau vinerea am o seară de tineri. Vino și vezi. Nu te costă nimic. Nu trebuie să dai bani când intri la biserică. Nu este bilet să-l iei gratis. Bine și vezi. Și ce e următorul, și asta e ultimul, știți ce e uimitor la invitația astea simplă? Este că când îl inviți pe prietenul tău, asta patru, când îl inviți pe prietenul tău la seara de tineret, Iisus le va vorbi. Când îl inviți pe prietenul tău la seara de tineret, Iisus le va vorbi. Acum s-ar putea să nu-i placă ce vorbește Isus, S-ar putea să respingă ce vorbește Isus, Dar El va vorbi Eu nu sunt aici când n-am ce face Dumnezeu o chemă chemat pe mine În trupul lui Hristos, în biserica lui Să vestesc cuvântul El mă folosește să vestesc cuvântul lui Câți dintre voi n-ați venit, ați mărturisit Că parcă vă vorbeam vouă Personal Asta e Duhul Sfânt care vă vorbește Folosește gura mea Mă folosește pe mine să-ți vorbească ție nu, nu toți o să le placă ce le spune Dumnezeu Dar asta nu depinde de tine Rolul tău este să îl chemi El după aia e responsabil de decizia lui Nu-i ceată nu vei fi judecat De ce nu l-ai făcut pe ăla să te vină ucenic, nu? Vei fi întrebat, de ce nu l-ai chemat niciodată? De ce nu l-ai chemat? Dacă tu crezi cu dinadinsul că aici la seara de tineret și am făcut o întâlnire pentru tineri seara de tineret în care tinerii să-L poată întâlni pe Dumnezeu, unde ne apropiem de Dumnezeu prin închinare și unde auzim cuvântul. Seara de seară aveți tineri care vin la mărturii, care spun că l întâlni pe Dumnezeu în acest loc. La seara de tineret, la o tabără, cum a fost George, Duhul Sfânt o veni pe el. Unul care se droga în trecut și era, bea Simte puterea Duhului Sfânt. Și se schimbă. Și se schimbă. Că Dumnezeu îl schimbă. Cert e faptul că dacă îl chem, Dumnezeu le va vorbi. Ce vor face ei după ce vor vorbi, va vorbi Domnul. Asta nu ești tu responsabil. Dar Dumnezeu le va vorbi. Adă într-un loc. Dacă crezi că Salem este un loc, dacă crezi că seara este loc, și eu v-am dat în fiecare vine, vă las aici, nu, nu le scriem noi ce să zică ei, ei scriu. Și fiecare a fost aici, știți că n-ați fost forțat să ziceți ceva. O, tu ești la mărturie. Nu te-am filtrat, -am... liber, ce vrei tu ne spui? Pentru că altfel ați vedea, v-ați prinde și voi, bă, păi mie zis să zic, nu! Poți să spui ce vrei. L-ai întâlnit pe Dumnezeu sau nu l, întâlnit? l am întâlnit? L-am întâlnit. Andrei îl invită pe Petru și știi ce face Iisus? îl vede pe Petru? Dumnezeu îi vorbește lui, pe... Iisus îi vorbește lui Petru. Îmi place. Prima dată vine să-l vadă și când îl vede pe Petru, vine Petru să-l întâlnească pe Iisus. Petru zice, Timon, simon? Fiul Iona, te vei chema Chifa, adică piatră. Deja îi schimbă numele. Cum, Cum s-o întâlni cu el? Vă dați seama? Să vii, Anca, să vii, la, să vii o persoană? Zice, tu ești Anca din S Martin. Uh, dar nu vei mai fi Anca, vei fi Maria. Asta a făcut Iisus cu Petru! Vă dați seama! Bun, asta a fost un exemplu. Andrei îl cheamă Petru, Filip îl cheamă pe prietenul lui, Filip îl cheamă pe Natanel. Vine Natanel, și Iisus înainte să vină el, de departe. Iată un evreu în care nu este viclășug. Îl vede, îl cunoaște, citește gândurile. Și zice, auzi mai Nathanel, Isus. Nici nu au venit încă Filip să spune, spună, că l-am găsit unde l-am găsit. Auzi, direct de sub smochin, l-au dus la Isus. Auzi mai Nathanael, te-am văzut când erai sub smochin. Îți știam, Dumnezeu, că dacă spune chestia asta, Isus, dacă spune chestia asta își va da seama că ăsta e Mesia și au avut o șansă de făcut să decidă îi, Mesia s-a și au că nu putea ști nimeni chestia asta că el o a sub smokin. și au spus, tu ești Mesia și l-a recunoscut pe Iisus ca Mesia de fiecare dată vine vine Petru îi vorbește, vine Natanel Iisus îi vorbește la toți prietenii, pe care toți o să anul ăsta Dumnezeu le va vorbi la toți de ce să te chinui tu să argumentezi cu ei când poți doar să le spui hai și vină și vor auzi Evanghelia lui Iisus Hristos vor putea ei decide de ce am îngreunat și am făcut din evangelizare ceva ce noi când el, ea e simplă numărul unu, trebuie să fii tu convins trebuie să fii tu un cine? cum să faci un alt cine când nici măcar tu nu ești hai după mine că eu nu mă duc după el Doi, du-te unde sunt ei Adică stai acasă numai Adică stai numai acasă, te uiți la televizor cu surorile tale Unde-i tale? Eți la tine în casă, se joacă cu surorile tale? Că atunci acolo, stai acolo De dacă nu sunt acolo, du-te la ei Du-te la ei Și când am înțeles chestia asta Eu ca tânăr am început să mă duc la ei Eram acasă cu frații mei, erau deja mântuiți Când le sunt întors la o predică de-a mea Dani în casă, iară sunt toți la domnul ce să mai mântuiesc în casă? Am ieșit afară. Unde sunt oamenii ăia? Meream la un liceu baptist. Trebuie să le spun oamenilor. Și am mers la ei. M-am dus la ei. Și știți unde i-am găsit? Că suntem stații de autobuz. Stăteau. Și ce mi s-a părut interesant? Erau când vorbeam și trașcăluți de Duhul lui Dumnezeu rămâi uimit. Că oamenii îl caută pe Dumnezeu. Chiar îl caută. Și evanghelizarea e simplă. Invitația lui Felix. Vino și vezi. Vino și vezi. Nu trebuie să devi nimic. Vino și vezi. O seară, două ore jumate, spui departe, vino și vezi. Atât, Vino și vezi. Ce mai răi prietenă tăi. Pe păi dacă ar, l ai fi întrebat pe prietenul Geo, credeți că Geo se va întoarce la Domnul În uh, trei luni? Cine credeți că ar fi crezut chestia asta? Și așa sunt mulți prietenii voastră Care ăștia nu sunt interesați Dacă i-ai aduce aici Și vor simți puterea Duhului Sfânt Îl vor întâlni și Dumnezeu ne va vorbi Asta e punctul 4 Ei vor putea să răspundă Unde să le întâlnească pe sus Unde se le întâlnească? Azi că eu nu sunt rugat cu el Rugăciunea de pocăință în birou La Dani După aia tot nu l-au întâlnit Că pot să-l fac pe cineva să roage după mine Repete după mine rog. Doamne Tată Repete după mine și pot să-l ajut Dar până persoana aia nu-l întâlnește personal Eu nu pot să-l schimb pe el Puterea lui Dumnezeu îl poate transforma Schimba și din, un, dintr-un dintr -un om Care era Era distrus complet Dumnezeu poate să facă un om al lui Evangelizarea, vino și vezi, în care oricare dintre voi o puteți face. Nu sunteți chemați să mergeți să întâlniți oameni noi, vecinii voștri, colegii voștri, hoverii voștri, unde sunt? Du-te la ei. Și spune, vină și vezi. Hei, înainte să mergi la nou Problem, la unde vreți voi să mergeți, treci pe la Salem. Că mai a fost ăștia care au merg, venit până aici și nu mai au ajuns acolo. Înainte să mergi la bar vine seara, treci pe la Salem un mic aperitiv vino și vezi dar dacă nu invităm dacă nu invităm, nu vom ști niciodată ce s-ar fi putut întâmpla cu ei invitație și s-ar fi întâmplat dacă Andrei nu ar fi chemat pe Petru e interesant că Petru a ajuns mai mare decât Andrei și omul pe care poate tu l-aduci va deveni mai mare în Împărățelul Dumnezeu decât tine dar e ok asta pentru că fiecare chema la lucruri diferite fiecare chema la lucruri diferite Billy Graham care o, o, o, o, o întors la Domnul și o predicat Evanghelia milioane s-a întors la Domnul, fost întors de o persoană care nu mai întors mulți oameni, în afară de Billy Graham dar în au dus pe cineva gigantic în Împărățeal Dumnezeu, care au dus milioane nu știu pe cine ai putea tu aduce s-ar putea să aduci și tu unul care va aduce milioane dar până nu l-aduce nu vom ști Vino și vezi E simplă evanghelizare asta. Vino și vezi. Mergi și cumperi un, un lapte de la ABC. Îi lași la femeia de acolo. Vino și vezi. Se uită. Vino și vezi. Mă mi-a schimbat mie viața. Nu trebuie să vorbești 10.000 de cuvinte. Vino și vezi. A terminare veți avea invitații. Unii dintre voi ați înțeles. Veți lua invitațiile. Și anul ăsta veți începe altfel la și anul ăsta chiar mă rog pentru fiecare dintre voi să aduceți unul în Împărăția Lui Dumnezeu. Invitați 150, invitați 3000. Măcar unul să rămână în Împărăția. Să spui că ai dus anul ăsta unul. Să spui că anul nu a trecut degeaba, ai investit în, în veșnicia cuiva. Amin? Haideți să ne rugăm. Tata, îți mulțumim pentru exemplele pe care le avem în cuvântul tău. Să mulțumim, Doamne, pentru exemplul pe care îl avem, exemplul lui Andrei care l-a dus pe Petru, exemplul lui Filip care l-a dus pe Natanael. Și, Doamne, vedem că nu-i chiar așa de greu să-i chemăm pe cei dragi ai noștri, pe prietenii noștri. Nu-i nu chiar așa de greu să practicăm evangelizarea când nu facem noi mai dificilă. Și mă rog ca fiecare tine de aici să, pleacă, să plece acasă cu această în inima lui, să-și să dorească anul acesta. Să aducă pe cineva în împărăția ta. Anul acesta, 2011, să fie anul în care începe fiecare de aici să aducă o persoană. Să invite mulți, dar unul să rămână care să poată că eu l-am adus în împărăția. E aici datorită mie că eu i-am dat o invitație. Eu i-am spus, vino și vezi. Mă rog ca să pui această dorință în inima fiecărui tânăr și pe cei care încă nu-ți convinge că tu ești Mesia. Cei care nu-ți convingi că tu ai murit pentru păcatele lor. Nu-ți convingi și nu-ți gata să moară pentru tine. Mă rog să le vorbești încă de la începutul anului și să-i în niște ucenici radicali. Gata să facă lucruri nebune pentru tine. Lucruri la care poate nu i chema pe alții. În numele Lui Iisus ridică niște ucenici adevărați în Biserica Salem. Nu unii ușuratici, nu unii care renunță oricând devine greu, ci unii care vor schimba lumea asta. Unii care vor schimba. Dăm, Doamne, oameni care lângă mine, care sunt ucenici devotați. Care-ți gata să moară pentru tine. Și care nu sunt egoiști, ci vor spune și altora, ei vor invita și pe alții. Nu se vor mulțumi ca scaunul lor să fie plin. Ce vor dori până când sala asta va fi arhiplină. Nu vom opri aici? Vom umple stadionul. Și ne vom opri în Oradea? Vom umple stadioanele din țară. Și nici în România nu ne vom opri. Vom umple stadioanele din Europa. În Franța, unde oamenii nu te mai caută. În Belgia. Toate țările care mai te caută oamenii cum te căuta înainte. ridică niște ucenici de votați În anul acesta ne jucăm, râdem când e vorba de ucenicie, știi, când e vorba de veșnicie timpul este scurt. Pentru că zilnic sunt oameni care mor lângă noi. În fiecare secundă oamenii mor fără să te cunoască să ajung în iad fără pe noi să simțim chemarea cerului și pentru ei. Să populăm cerul. Nu iadul. Să populăm cerul. Mă rog în numele Lui Iisus. La început de drum 2011 ce să fie anul în care reușim să ne dublăm. Fiecare să ducă unul. Fiecare să invite. Mulți, măcar să rămână unul. Mă rog pentru asta în numele Lui Iisus. Aș vrea să meditez la aceste cuvinte ce-și cere Domnul ție să face în anul acesta și aș vrea să pun o întrebare care o pun în fiecare vine pentru că Dumnezeu mi-a dat această misiune să împac oamenii cu El și să vă îndemnăm pe voi, să vă împăcați cu Dumnezeu și când seara asta că este cineva aici nu-L cunoaște pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor, adică nu-L slujești pe El, nu-L urmezi pe El e venit aici? Și poate simți puterea care au o simțit-o la tabără, ai simțit puterea Duhului Sfânt, ai simțit ceva mai puternic decât droguri, alcool, orice altceva ai încercat. Și ești și așa, ai simțit că Dumnezeu te iubește pe tine și a murit pentru tine. Și dacă dintr-unul -un, care a fost neconvins a în seara asta, îndevii unul convins și știi că Isus este Hristosul, că El a murit pentru păcatele tale, că El a înviat din mor și stă la dreapta lui Dumnezeu, ești convins și știi asta și astăzi Vreți să te decizi să-l urmezi pe Isus Hristos? Și astăzi Isus se spune, cum a spus bucenicilor, vino după mine. Și dacă ești gata să iei această chemare, să, să ești gata să accepti invitația lui de a veni după el. Și până acum nu l-ai urmat pe Isus, n-ai urmat cuvântului din, și din seara asta vrei să te întorci la Dumnezeu. Așa să o faci în timp ce nimeni nu se uită în jur, famu, se în cu mâna. Eu sunt acea persoană, vreau să mă întorc la Dumnezeu, vreau să mă rog împreună cu tine. Este cineva în seara asta? eu sunt acea persoană, vreau să mă întorc la Dumnezeu astăzi. Ridică mâna sus și lasă jos Este cineva în sală asta? Astăzi vreți să întorci la Dumnezeu? Mulțumesc Mai este cineva în sală asta? Vrei să întorci la Dumnezeu? La început de an Dar anul 2010 nu a fost așa bun Mersi Mai este cineva? Mulțumesc Trei persoane. Anul 2010 nu a mers așa bine Dar vrei ca 2011 să fie un nou început pentru tine Nu este alt lucru mai fain decât la început de drum la început de an să te predai Domnului Mă refer și la cei care până acum v-ați predat Dar v-ați lăsat nu vreți să-ți întoarceți înapoi la Dumnezeu? Mâna și tu ridicăm mâna sus, Vrei să-ți din nou? Să-ți și viața? Mai este cineva? Să-ți la Dumnezeu astăzi, să ridicăm mâna sus, vreau să văd. Pune mâna jos după aia. Trei persoane au ridicat mâna asta, să se întoarcă la Dumnezeu. Aș vrea, acele persoane care v-ați ridicat mâna și sunteți și deci, sunteți convinși în seara asta, aș vrea să vă conduc într-o rugăciune în care și eu am fost condus, pe care mi-am dedicat viața lui Isus Hristos și am spus, spune la moarte, ne voi urma pe tine toate. Așa să repeti după mine Și noi împreună cu tine vom repeta Așa să spui următoarele cuvinte Din inima ta Doamne Tată Îți mulțumesc că mă iubești Îți mulțumesc că ai murit pentru mine Că l-ai trimis pe Iisus Să sufere pentru păcatele mele Îți mulțumesc că l-ai înviat din morți Și asta o stă la dreapta ta Cred în Iisus Hristos Ca Domn și Mântuitor Vreau să-L urmez pe El de azi înainte. Iisus îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Și de azi înainte te urmez pe tine. Trebuie să mă ierze toate păcatele mele. Spală-mă să fiu curat. Vreau să urmez cuvântul Tău de azi. Vreau să fac voia Ta în viața mea. Ajută-mă. Amin.